Ifahamu ikulu mainia, ya Mahinia, makazi rasmi ya hene kiongozi wa washanti. Ikulu hiyo inapatikana kumasi mkuu wa washanti wa katika mkoa wa Ashanti. Ndio ikulu ya kwanza ila kwa sasa ni makumbusho yanayopatikana katika nchi ya Ghana. Historia ya ikulu hiyo. Ikulu hii ilijengwa na Waingereza mwaka 1925 baada ya vita vya Ashanti vya mwaka nane. Hii ni baada ya Waingereza kuharibu jengo la siri la Washanti. Waingereza walisema walivutiwa na muonekano wa jengo hilo na jinsi lilivyopangika ikiwe safu yake ya vitabu vya lugha mbalimbali. Ila jengo liharibiwa kwa mabomu. Asantehene Nana, baada ya kurudi kutoka kwenye visiwio vya Shirishi, alikabidhiwa nyumba hiyo ikawa makazi yake rasmi. Hii ni kwa sababu ya nyumba yake kuharibiwa kwa mara kwanza wakati wa vita kati ya Waingereza na jamii ya Washanti. Chanzo cha vita hiyo ilikuwa ni kwamba viongozi wa shanti waligoma kutoa zahabu kwa waingereza. Plemhe wa kwanza likubaliane na matako ya waingereza baada kulipua garama za ujenzi wa jengo la kwanza la wafalme wa wili katika jengo hilo. Ikulu ya zamani ilibadilishwa kuwa makumbusho mwaka welfu mwajemia tisa na tisini na tano baada kujengwa kwa ikulumpia. Opuku wale pili alikuwa kwanza kuhishikatiki kulumpia hadi alipofariki mwaka welfu na tisini na tisa. Hadi sasa makazi haya yanatumika na Usaitutu wa pili, Hei ndio ikulu inaufahamika kama Mahinia, yani makazi rasmi ya Asantehene, kiongozi wa washanti.